а якщо вона перепробує всі комбінації чотиризначної цифри. Подумала так і зразу ж зрозуміла, що це безглуздя. Така робота могла б коштувати їй усього життя і не увінчатись успіхом. Та хоч розуміла, що це наївно, проте розрахувала на щасливий випадок. Не переставала пробувати, по-різному добираючи цифри. Упріла до того, що сорочка прилипла до плечей, і все дарма. Немає іншої ради. Доведеться позвати слюсаря, спеціаліста по вогни нетривких касах. А тоді міст каси перестане бути секретом навіть для сторонньої людини. Більш злісного жарту не могла їй втяти доля. Катерина, не усвідомлюючи, що робить, обгризає нігодь за нігтем. Ану, ще раз попробуй щастя. І коли напружувала думку над черговим добором чисел, Погляди її ковзнув по стертій гравіровці кільця, на яке були на ключі. Цифра. Два, сім або вісім. П'ять і три, або знову п'ять. Тремтливими пальцями спробувала перший варіант, і замок відскочив, як від чародійного сезам. Грошові банкноти, якісь папери, стоси акцій. Все це злилося перед її очима в одну строкату пляму, що переливалась, як рідина. Втомлена від надлюдського душевного напруження, Катерина, стуливши повіки, припала головою до паперів, як до плеча коханої людини. Запах банкнотів, що перейшли не через одну тисячу людських пальців, зовсім одурманив Катерину. Який це дурень сказав, що гроші без запаху? Гроші мають, стверджує Катерина, своєрідний, непідмінний запах. В касі, дарма, що в першу хвилину здавалось все пливучою рідиною, був ідеальний порядок. Банкноти перев'язані паперовою смужкою, на якій дрібним почерком виписана цифра 1800. Смужка, очевидно, обгортала колись більшу суму, бо лежала на грошах зовсім вільно. Цифри на ній теж мінялись. Спочатку було 4000, потім перекреслено. Залишилось 3500, потім і ця цифра закреслена. Нарешті дійшло до останньої суми – 1800. Акції, чи як їх у фінансовому світі називають «вартісних паперів», було рівно на 57 тисяч. Катерина, не довіряючи дійсності, Бере з кубки акцій один папірець і розглядає його з усіх боків, як банкнот, на який є підозріння, що він фальшивий. Чи не бутафорне часом її щастя? Здається, все в порядку. 57 тисяч злотих тільки в іншому вигляді. Ось її майбутнє. Ось передумова її щастя, її виняткового становища в суспільстві. Зрештою, Передумова її спокійної старості. А вінцем усього буде її одруження з доктором Безбородьком. Десятки арканів наставлялись на Філька, а він підійде до неї, однієї, і добровільно віддасть себе в руки. Купа паперів перептілювалась в очах Катерини в реальні сцени її майбутнього життя, що з'являються і зникають, як на екрані. Ось спальня в їхньому свількому домі. Кімната тоне у фіалково золотистих, спокійних тонах, важкі полоси добротного натурального шовку тріумфальною дугою драпірують вікна і двері, вони стушовують надто яскраві тони світла і звуки ззовні. Всю середину кімнати займає подружнє ліжко, широке, низьке, вистелене пухкими матрацами. На ньому можна не тільки спати. Але й качатися з кінця в кінець, на її руці голова філька, та голова пролежала на її руці всю ніч може, з відпочинками пролежати і цілий день, і нікому ніякого діла до того, що творять муж і жона у спальні. Ось у неділю вранці виходить Катерина з церкви поряд з учорашніми своїми подружками, хоч по правді в Катерини немає подруг. Є лише широке коло знайомих Всі вони свіженькі, рум'яненькі З природи чи від фарби Зграбненькі, як гірські кози А вона, спотворена перед родовими плямами Обрезкла, неповоротка, Суне перед собою живіт, як барабан А проте її, а не будь-яку з них Веде під руку доктор Безбородько І то ще як веде Підтримує за лікоть і попереджає перед кожним видолинком на тротуарі, перед кожним камінчиком на вулиці. Ось приміщення товариства «Союз Українок» – вщерпня бити жінками. Але збори не розпочинаються, бо обіцяла прийти і затрималась член правління. Пані докторова Безбородькова. Пані докторова може запізнитись і на півгодини, і на годину. Збори без неї однаково не розпочнуться. Ніхто з членів правління не захоче псувати добрих взаємин з доктором Безпородьком? Де та, що не позаздрила б Катерині? А сестри? Хіба їм не належить щось з батькової каси? Належить. Катерина не заперечує. А проте не отримають нічого. Досить з них того, що вона дасть їм притулок у власному домі доки не повиходять заміж або не повлаштовуються десь на роботу. А якщо котра з них не зможе досягти ні того, ні другого, то залишиться при Катерині бавити дітей та наглядати за куховаркою, щоб менше крала. Мариню Катерина відправить. А совість? Совість Катеринина буде спокійною, як сон здорової дитини. Її сестрички мають те, в чому її так скривдила природа? Вроду. Кожна з них досить приваблива для того, щоб задурманити чоловіка, аби повів її голу у церкву. Навіть Слава своїми монгольськими вилицями і широким ротом знайде дурня, який полакомиться на неї. Зрештою, утримання салону, хай би і провінціальних масштабів, де дівчата матимуть нагоду заводити знайомства з кавалерами, теж вимагатиме коштів. Це й буде їх часткою батьківської спадщини. Коли б батько сам був спроможний вирішувати це питання, він, безперечно, призначив би Катерині найбільшу суму. Колись недвозначно натякнув про це Безбородькові у присутності самої Катерини. Ні, вона, Катерина, діє розсудливо, а раз розсудливо, то й чесно. Стоп, стоп. Але ж бо ці 50 тисяч – не тільки таткова власність. В цій сумі, напевно, і чужі капітали. Досить таткові закрити очі, як почнуть з'являтися люди з фінансовими претензіями. Можливо, що з цих 57 -ти тисяч на її долю перепаде тільки 7. Ні, не бути цьому. На долю Катерини перепаде рівно 57 тисяч. За меншу ціну не купити їй безбородька. Про якісь чужі капітали вона й чути не хоче. Всіх жаліти, самому загинути. Кожний із складників, хто б він не був, не помре від того, що його капіталець залишиться у Катерини. Погорює, поскандалить, може навіть дехто відхворіє, але все ж таки залишиться живим. А для неї втрата філька рівнозначна фізичній смерті. Просто не пережила б, якби він дістався інший. Якби була такою вродливою, як Неля, то сміялася б з того, що її безбородько покинув. Завжди могла б запевнити, що це вона перша порвала з ним, і ніхто не сумнівався б у цьому. В її ж становищі вийти заміж за Філька – це виграти у домі всі номери лотереї підряд, не вийти – програти останній гріш. Катерина любить безбородька. Це її перше і, напевно, останнє кохання. А проте фактор цей у поєдинку з світом не грає першої ролі. Любов, кажуть, вміє йти на жертви. Вміє любити для самої любові, нічого взаміну не вимагаючи для себе. Але любов сліпа, а сліпий потребує проводаря. В її любові проводарем є амбіція. Істинний гонор Річинський, небезпечний, безжальний до кожного, хто наступить на нього. І насамперед цей гонор наказує Катерині за всяку ціну одружити на собі Безбородька. Одружуючись з Безбородьком, вона покаже язика всім отим лялям з фарфоровими очима, які йшли об заклад, і це донесли Катерині, що Безбородько тоді оженеться з найстаршою з Річинських коли рак свисне. Послухають тепер вони самі ракової музики. Сльози, прокльони покривджених власників. Слава Богу, батько навчив її розцінювати сльози інших не інакше, як істерію. В кращому випадку – нестримність погано вихованих людей. Єдине, чого Катерина дійсно боїться – скандалу. Це такий бич, перед яким вона ладна на коліна впасти. В жодному разі не можна тепер допускати скандалу. Скривджені, нескривджені, доки не стане офіційно дружиною безбородька. Мусять мовчати, як мертві. Не час тепер думати про спроби, як Катерина заткне їм роти. Головне, що і прилюдного скандалу не буде, і гроші залишаться у Катерини. А поки що треба забрати з каси акції і сховати їх у надійне місце. У футляр від скрипки. Кому спаде на думку заглянути в нього, коли всі знають, що там скрипка з однією струною? Гроші Катерина залишить в касі. Зрештою, вони будуть потрібні на похорон. Впоравшись з футляром, Катерина відсуває крісло від аркадієвого ліжка. Тепер, коли її щастя замкнуто у футляр, як пташка в клітці, Катерина відчуває приплив жалості і вдячності до немічного батька. Око, що кілька хвилин тому світило життям і любов'ю, тепер помутніло, як у неживої риби. Обличчя хворого вкрилось фіолетовими плямами, ніби хто облив його чорнилом. «Татку!» – починає трясти його Катерина, наче смерть застрягла у нього в горлі, як кістка. «Татку, що ви робите? Татку!» У відповідь почулося харчання вмираючого. «Мамо!» – шарпнула Катерина за клямку, забуваючи про замкнені двері. «Мамо! Татко вмирає!» Коли Олена з криком вірвалась в кімнату, тіло було ще тепле, але серце уже не билось. «Вірити не хочеться, скільки біганини по установах, мороки з різними сторонніми людьми» руху і коштів вимагає мертва людина в хаті. І злим жартом здавалось те, що тією мертвою людиною був саме Аркадій, який у таких випадках приймав на себе команду і давав усьому лад. Щастя, що Катерина не втратила рівноваги і відразу ж послала Мариню по двоюрідну сестру Аркадія, тітку Клавду. Клавда – Хоч їй ішов 61-й, і вона віддамна хворіла ревматизмом, мала в собі ще енергії за трьох молодих. Останні роки тітка Клавда, так би мовити, відреклася жіночої статі, підладжуючись під мужський фасон. Обстригла аля гарсон свої ще пишні, між іншим, як і в усіх річинських, білі, як молоко, коси. Придбала люлечку. Стала носити до англійських спортивних блузок мужські галстуки, засвоїла вульгарні вислови і, слухаючи солоні анекдоти, плескала себе по стегнах, як жокей. Колись тітка Клавда була красивою брюнеткою, з великими очима і зграбним, грабним, з аристократичною горбинкою носиком. Її грація, витончена постать, будили загальний подив. Дехто в родині вважає, що найбільш подібна до тітки наймолодша з річинських слава, що, звичайно, не зовсім так. Коли увійшла Клавда і без голосіння та ламання рук твердим басовим голосом почала давати розпорядження, всі відразу відчули, що, нарешті, буде порядок, і вся ота біганина та рипання дверима наберуть якоїсь цілеспрямованості. Отже, з наказу тітки Клавди. Катерина піде замовляти з похороннім закладі «Трунуй все інше». Під цим іншим мались на увазі чорні шпалери, свічники та декоративна зелень. В похоронному закладі треба буде поторгуватись, бо ті «хватай духи» не мають прейскуранта, а лише чигають, скільки з кого можна здерти. Для Клавди ясно, що вони вже п'ять днів гострять зуби на похорон у Річинських. Мають вони, будьте певні, своїх агентів, що полюють за трупами, мов ті гієни. Слава піде на пошту і подасть телеграми родичам. Ось зразок тексту. Треба пам'ятати, Славуню, що кома й крапка – це теж знаки, за які платять, як і за слово. Зоня піде до модистки замовити жалобні серпанки і капелюхи для всіх дочок і дружини покійного. На серпанки не треба брати травмного крепу – а звичайний чорний жоржет. Після строку жалоби з цих серпанків можна буде понашивати візитні плаття, але, само собою, скомбінувати з якимсь веселим матеріалом. Зоня приймає наказ тільки клавди, але не поспішає виконувати його. Її в цю хвилину займає щось інше вона вештається з блокнотом і олівцем у руках по кімнатах, неначе збирається списувати меблі. Зоня заздалегідь відмічає у блокноті, скільки орієнтовно буде на похороні вінків. Минулого року, коли помер доктор Фільварочний, то перед катафалком несли 17 вінків від родини, друзів і організацій. В Річинських на похороні не повинно бути менше 25. Від дружини й дочок – один. Від тітки Клавди – два. Від Несторів – три. Від Іларковичів – чотири. Від Гука – приятеля родини – п'ять, від церковного братства – шість, від просвіти, від рідної школи, від бесіди, де татко був членом, від – від – цифра доходила до вісімнадцяти і далі ніяк не зрушується. До того ж, зоні захотілося, щоб вінки були дорогі, елегатні, стильні. Тому й боялася, що родичі села посплітають вінки з жоржин і циній, понатикують туди рож, і вийдуть не вінки, а компрометація. Інша справа, коли б селяни принесли саме такі вінки з жоржин, м'яти, рож та добового листя. Взагалі треба якось подумати, щоб село з'явилось на похорон організованим порядком, з вінками і хоругвами. Та панунця щойно казали, що бояться сільських вінків, а тепер хочуть, щоб люди з села прийшли з такими вінками». Не втерпіла Мариня, щоб не висловити своєї думки. Мариня нічого не розуміє, а завжди мусить і своє слово докинути. Я ж казала, що боюся, коли б священники з села не приїхали з простими вінками, а селянин якраз... А втім, що я толкую з Мариною про ці справи? Мариня так розуміється на цих речах, як вовк на зірках. Коли приїхав Нестор з дружиною, Несторова відразу ж звалилася з ніг, від головного болю її почало канудити. Зоня причепилась до нього. Коли помер доктор Фільварочний, то труну везли на санях, хоч був липень, так, як і тепер. Таткові, може, і не треба саней? Фільварочний був хлопський адвокат, а татко як-не як священник. А пара білих, як молоко коней, у чорних сітках з пухнатими високими, плюмажами на головах, що запряжені у катафалк, куди елегантніше від волів у санях. Але делегації з села повинні бути на татовім похороні. Тепер надзвичайно модно стала участь селян при різних оказіях. Стрийко хіба не знає про це? Нестор плямкнув язиком, бо не знав, що відповісти племінниці. «Я не знаю, пане Добродію, як ти собі уявляєш ту делегацію з села?» Хлоп, гадина, має довгу пам'ять тільки на помсту. Зоня цілком згодна з Трийком, що та худоба дано вже забула про добродійства, що їх зазнавала відтатка. Але Стрійко погодиться з нею, що без делегації з села в нинішню хвилину аж ніяк не можна обійтись. Невже ж Стрійко не розуміє, що це просто шик? Обов'язково треба когось послати у вишню – щоб організував там вінки і делегацію. Якщо інакше не можна, то хай пообіцяє тим хамам за страчену днину ситий обід. По вісімдесят сотиків чоловікам, а по п'ятдесят жінкам. Бо ж похорон тата, щоб там не було, мусить мати всенародний характер. А кошти, пане Добродію, а кошти? Ключі від каси у катрусі. Тітка Клавда, підпираючись паличкою, ревматизм мучить її, незважаючи на спеку, дає не тільки команду, але й за звичаєм речинських перевіряє, як виконується доручення. Заглянула вона і на кухню. Мариню, тризна мусить бути пишніша, ніж весілля панни Катрусі, яке маємо надію не забариться. Я пришлю сюди куховарку. Таку розуміє Мариня, що готує у поміщиків на полюваннях. Хай Мариня слухається її в усьому і не викидає своїх коників. Мариня мене зрозуміла, чує Мариня. Та чую, слава Богу, ще не позакладало. Я не знаю лише, навіщо то непотрібних витрат з такими преславними куховарками. Слава Богу, не такі забави справлялись у цьому домі, але куховарок ніхто з сторони не наймав. «А як панні?» Клавду і досі називали в родині панною, бо не була замужем. «Захотілося куховарки, то хай буде. Я лише хочу сказати, що гусарської печені не дам нікому партачити. Це я кажу для того, щоб пізніше непорозумінь не було, бо я того не люблю». «Хай Мариня стулить писок. Мариня робитиме те, що Марині скажуть». Мариня обвела Клавду поглядом, ніби обручем. «Ого, тої самої! Той, хто мав найперше право наказувати в цьому домі, лежить он на столі, а інших можу слухати, але не мушу. Ого!» Клавда, яка тримала в себе тільки слухняних і рабсько покірних робітниць, з цікавістю придивлялась до Марині. «Понад 14 років знає вона цю дівчину», а щойно сьогодні пізнала її. Екземплярчик подумала з задоволенням, яке завжди відчувала в присутності сильних людей. Цікаво, як дає собі раду з нею той слемак – Олена. Екземплярчик. Ольга має йти до друкарні замовляти клепсидри. Ось зразок. Треба тільки пригадати Філіпчукові, щоб усі картки були на однаковому папері – а то злодії випустять перший десяток на доброякісному, а там можуть підіпхати і на газетному. Ольга не може відразу згадати, де міститься українська друкарня Філіпчука. Нестор узявся пояснювати їй. Виявилось, що друкарня по вулиці Круля Яна, куди Ольга 12 років з дня на день ходила до школи. Вулиця Круля Яна перетинає все наше навпіл – поділяючи його на старе і нове місто. Старе місто, що обсіло лівий берег пруту, цілком відповідало своїй назві. Старі низькі, але довгі будинки з запалими покрівлями, з перекошеними вікнами, біля яких часто теліпались віконниці, інколи відрізняли між з собою тільки кольором стін. Деякі з цих будинків нагадували певний гатунок жінок, що більше трухлявіли і западались в землю, то в більш яскравий колір вимальовувались їхні щоки стіни. Лише ДНД де вискакував з поміж них спокійним тоном мурований дім, що, наче мав за мету свого існування дратувати сусідів в усьому, як на злість, відрізняючись від них. Якщо в старих будинках були малі віконечка, то нові кам'яниці обов'язково пишались широкими варшавськими вікнами, розміром іноді рівним дверям. Якщо старі будинки мали гострі, високі покрівлі, то їхні суперники відзначались плоскими дахами. Якщо старі будинки були обведені дерев'яними огорожами, то нові пишались дротяними сітками, пофарбованими у спокійний сталевий колір. Нове місто було з каменю й цегли, хоч і тут стояли різні щодо віку будинки. Старіші відзначались непростим в наш час марнотратством щодо площі. Кімнати, наче амбари, розраховані на неповороткі, об'ємисті меблі. Дім розділяли широкі стіни, що тяглись на всю його довжину. Від вулиці сіни переходили у масивний ганок – під скляним балдахіном на товстих цегляних колонах. Новіші будинки були пристосовані до духу часу. Їх власники з ощадності купували невеличкі шматки землі і виганяли вгору довгі хоробки, які, здавалось, звалились би від першої бурі, якби не підпора сусідів, саме у тих масивних, пересадкуватих будинків з колонами на фасаді. Замість архітектурних балконів, замурчиками та іншими прикрасами, новітні будинки мали стандартні, неестетичні залізні балкончики, розраховані на те, щоб можна було поставити поруч два крісла. Великі просторі кімнати тут заміняли кількаметрові клітки, бо оплата за мешкання в той час начислялась не від кількості квадратних метрів житлової площі, а від кількості покоїв. Будинки, що народились уже після воєнну епоху, самим своїм виглядом говорили про те, що сучасна людина заощаджує, поспішає і до хати навідується, аби лише поїсти і переспати. А для цієї функції вистачить і клітки замість кімнати нормальних розмірів. Вулиця, якою йшла Ольга, була курна. Праворуч їхали вози, тягнулася за возами худоба. Зрідка показувалась, знявши хмари-пилюки, машина, і тут же зникала в курєві. Шмигали велосипеди. Підводи були навантажені мішками, кошиками, клітками з птицею. Жінки виглядали на тих фірах, як індички на яйцях. Вулиця, будинки, повітря – все попелясте від пилюки. На листі молоденьких придолорожніх лип пилюка усіла товстим мухом. У великому полісаднику бургомістерської садиби земля потріскалась від засухи, повивертавши на поверхню корінці і без того ледве живих айстр. Сонце випило всю свіжість землі, і вона стала сіра, наче попіл. Може, якби не ця спека, то й з татком не сталося б того нещастя. Боже, пошли зливу. А навіщо? Таткові й так. Нічого вже не поможе. Змучені безсонницею і плачем очі печуть на сонці. Треба взяти себе в руки. Не треба плакати на вулиці. За цих п'ять днів так безконечно багато прикладались хусточка до очей, що на повіках відчуваються вже болючі місця. Ось і будинок, куди Олі потрібно зайти. Друкарня Філіпчука міститься в старій, Напевно, вже столітній кам'яниці з обов'язковими чотирма колонами спереду. Піднявшись східцями, Ольга увійшла в широкі, довгі, відчинені навстіж сіни. На дверях праворуч прибита табличка з свіжовидрукованим написом «Канцелярія». Очевидно, сюди і треба звернути. В канцелярії невеличкій кімнаті з одним столом, двома чи трьома стільцями і шафами під стінами – Ольга нікого не застала. Перечекавши хвилину, серце чогось товклось так, ніби з розуму сходило. Ольга вже без стукоту прочинила двері праворуч, звідки долинув ритмічний стукіт, наче там хтось ткав на верстаті. Велике приміщення було заставлене вузькими похилими столами з проходом посередині. На столах лежали скриньки з безлічю клітинок. Очевидно, то були окремі комірки для літер. Ользі лише не зрозуміло, чому тих клітинок так багато, коли в українському алфавіті всього 32 літери, а в латинському – ще менше. Чорні засмальцьовані постаті клювали букви і втулювали їх у дощечки на долоні. Робили це так вправно, що здавалось, немов ті люди лузають насіння. Поки Ольга розмірковувала, хто тут поміж них старший, від попітря біля вікна відійшов чоловік у чорному і попрямував її на зустріч. Ольга не помітила, який він себе. Його обличчя хиталося в неї перед очима, як відбиток на поверхні води. Згадала, чого сюди прийшла, і сльози заслали їй світ. Залишилося одне враження, що там той був високий і худорлявий. Я хочу замовити траурні повідомлення. До кого тут звернутися? Прошу до канцелярії, сказав той і пішов поперед Ольги, витинаючи по дорозі руки промасленою брудною ганчіркою. Які вони все ж таки неохайні, подумала Ольга, намагаючись триматись подалі від тієї залайоженої спецівки. Оформлюючи замовлення, Ольга не знайшла тексту. В маминій чорній парадній сумці не було нічого, крім старого грибінчика і якогось рецепта. Так і є. Текст, що його склала тітка Клавда, Ольга забула вдома на роялі, коли збиралась перекласти його з своєї сумки в мамину. Зоня настояла, щоб вона з приводу жалоби в домі пішла до міста обов'язково з чорною сумкою. І от тепер...